Вийшло з оточення 31 солдат Якщо перед таким підметом є означення множини, множині Усі наші подібні Присудок має форму множини Усі 21 учасник конкурсу вийшли на змагання Є слова, що керують іменниками в певних відмінках Переважно більшість дієслів керує іменниками в якомусь певному відмінку. Таке саме правило є і у російській мові, але відмінки керованих іменників не завжди збігаються при аналогічних дієсловах з українськими. Наприклад, дієслово «дякувати» керує іменником чи займенником у давальному відмінку. «Дякую батькові», «Дякуємо тобі». Тим часом, як відповідне російське «благодаріть», вимагає знахідного відмінку. «Благодарю отца», «благодарім Тебя. Дієслово слово «зрадити» керує іменником чи займенником у знахідному відмінку. «Зрадив мене», «зрадив своє слово». А російський змінить у давальному відмінку. «Ізмінів мене», «ізмінів своєму слову». Розгляньмо, як саме керують дієслова іменниками в певних відмінках. З іменниками в родовому відмінку стоять дієслова «вживати». Примітка пишемо «вживати» і «уживати», «вчити» і «учити», залежно від того, на голосну чи приголосну кінчається попереднє слово. Закон чергування. «Горілки» Не вживав так, щоб через край. Квітка Основ'яненко. Вчити, вчитися, навчати, навчатися. Нічого було робити. Треба Кириликові вчити сестер грамоти, пана Смирний. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Шевченко. Глядіти, доглядати. Гляди, як Ока в голові, Номис. Грати, гуляти з прийменником У, В. Діти бігають, гуляють у ці-ці баби в хрещика. Грінченко. Будемо грати у свого козиря, Грінченко. Завдавати. Не завдавай мені сорму при чужих людях. Не чуй левицький. Заживати. Будуть до тебе козаки з'їжджати, Будуть у тебе хліба солі заживати. Народна пісня. Запобігати. Не хочуть у вельможних панів Ласки запобігати. Куліш. Зазнавати, зазнати. Не зазнала розкошеньки, Вже й літа минають. Народна пісня. Пильнувати. Бабуся пильнує малої. Марко Вовчок. Послухати, послухатися, послухали доброї поради високошановного народолюбця Грінченко. Частина дії слів керує залежним словом у родовому відмінку без прийменника або в знахідному відмінку з прийменником на «сподіватися». «Панночки, сподіваємось, Марко Вовчок». «Сподівався, дід, на бабин обід, приповідка». «Чекати». Хірург Богдановський присів край вікна, чекаючи на початок роботи. «Довженко». «Скільки він мріяв про цей момент, Скільки чекав цієї хвилини, Смолич? Я чекаю на тебе при каганці і співаю, Стефаник. Є слова «ждати, дожидати» керують іменником у знахідному відмінку без прийменника «на». У підпари гафійку ждала цілоденна робота, Котябинський. З іменниками в давальному відмінку стоять дієслова боліти.